а тим часом зброя знову штовхала його під руку. І тому без усякої видимої причини, як кажуть юристи, без будь-якого серйозного мотиву Тарда вирішує вбити Галактионова. Це і справді було безглузде вбивство. У тарди не було навіть наміру його погробувати, хоч убивши свою наступну жертву, тож через якусь примху зривав з її шиї золотий ланцюжок. Отже, Долю Галактионова було вирішено. Залишилось уточнити деталі. У Стаса з Галактионовим була спільна знайома – Наталія Іщенко. Переконувати її довго не довелось. Без найменших вагань вона погодилась взяти участь у розправі. Домовились. Іщенко під якимось приводом виключає Галактионова на вулицю, а там ніби випадково їх зустріне Тарди на своїй ниві. Так і зробили. Геннадій мешкав на другому поверсі, тому Іщенко привернув його увагу, кинувши у вікно маленький камінець. Саме тоді Галактіонов, який у цей час крутив магнітофон, сказав матері, що вийде покурити. Іщенка запропонувала прогулятися. Ішли вулицею, на зустріч ніби випадково стас на своїй ниві. Покатаємось? А чому і ні? Якби Галактионов краще розбирався в людях, він не тільки не сів би стардою в одну машину, а й побачивши його на одному боці вулиці, перейшов би на протилежний. Тричі судимий Галактионов у порівнянні з своїм раніше несудимим убивцею був мало не святим. Тарда належав до того типу особистостей, до яких навіть найближчі спільники ставились з підозрою. Його не стільки поважали, скільки боялись. Швидкий на розправу, він ні за що мав людське життя, і з усіх радощів, доступних людині. Мабуть, йому й справді була відома лише одна натискати на спусковий гачок. Коли ж до нього приходили знайомі, він теж умовляв їх поправлятись у стрільбі, впевнений, що тим самим виявляє максимум гостинності. Коли одного разу на газороздільну станцію, де тарда працював, завітала Наталя Іщенко, він вклав їй у руку пістолет і задав, щоб вона відкрила вогонь по цегляній стіні. Трохи завагалась? але відкрила. Був саме вихідний, на вулиці стрілянину не почули. Навіть під час своїх численних бандитських нападів на битих шляхах, він щиняв таку стрілянину, що випадковим подорожнім, котрі потрапляли в зону чутності, вважалася війна. Того злощасного дня Галактионов, Іщенко, Тарда Нивою їхали за місто. Настрій усіх був добрий, тому що Геннадій нічого не підозрював, а його супутники для доброго настрою теж мали свої підстави. У тарди майбутньої розправи Іщенко ж сподівалась взяти участь у захоплюючій пригоді. Та сама Наталія Іщенко, лаборант НДІ гігієни праці і профзахворювань, про яку в службовій характеристиці сказано, що вона старанна, кмітлива і розторопна, а за відзивом Жеку у бійках та скандалах за місцем проживання не помічена, хоча має окремі сліди невихованості. Так на вимогу слідчих органів складаються численні характеристики обвинувачених, які найчастіше не мають нічого спільного з тим, що являють собою характеризовані особи насправді. І в якомусь папері на тарду із золотої копальні східно у свій час він подався на північ, де працював бульдозеристом, навіть сказано, що Тарда Станіслав Миколайович скромний у побуті і морально стійкий. Отже, Наталя Іщенко, що мала окремі елементи невихованості і морально стійкий Тарда, везли свою жертву за місто, і в салоні Ниви панував добрий настрій. Жартували, розповідали анекдоти. Один пістолет був у Тарди в кишені, другий – на заднім сидінні. На випадок, коли перший не спрацює. Домовились, що з нього стрілятиме Іщенко, якщо Тарда не справиться. Уже залишились позаду останні житлові будинки, вже минули торг базу і турбазу, а Стас, що був за пермом, все шукав місце, де було б надійніше. Зрештою, зупинив ниву в лісі, десь за кілометр від дороги. Під приводом, що, мовляв, треба поговорити, запросив Галактьонова вийти з машини. Тут Тарду явно підвів злодійський жаргон. Що значило поговорити, Геннадій добре знав, бо це свідчило про намір з'ясувати стосунки. А як з'ясовуються стосунки із такими людьми, як Тарда, він теж добре знав і схопився за викрутку. Та що зробиш з викруткою проти пістолета конструкції Марголіна, відомого серед збройних фахівців своєю безвідмовністю? Тарда розрядив у Галаптіонова цілу обойму. Той схопився за груди і тихо сказав, «Став, ти мене вбив!» Звідки в нього ще здалися сили, з'ясувати не пощастило. Смертельно поранений Галактионов побіг у ліс. Він біг, а тардо стріляв йому в спину. Як розповідала потім на допиті Наталка Іщенко, у неї майнула думка, що Геннадій зможе врятуватись. Вона вихопила запасний пістолет із підсидіння, то був італійський, шесезарядний, і побігла добивати Галактионова. Перехопивши пістолет, Стас знову відкрив вогонь. Він стріляв на шум, котрий підняв Галактионов, продираючись крізь кущі. Так стріляють на полюванні, переслідуючи диких звірів.